a la nit de la ruglana. Cada dia a la tarda, pels vols de les 5, sonava el timbal. Quan el calor començava a fluixar, a tot marraqueix es podia sentir el so del timbal que despertava la gent de la migdiana. La Mer es va afanyar saltar del llit, es va posar la gilava, descalç, i va obrir la porta de la seva habitació sense fer soroll, per por que algú sentís sortir de casa. Va sentir el seu pare que parlava en veu baixa amb els seus amics al pati de casa, al voltant d'un got de te. De sobte va recordar a la seva mare que el feia quedar-se al llit perquè volia fer la migdiada. Sabia que si el seu pare el veia sortir l'obligaria a quedar-se a casa per repassar les lliçons, que eren avorrides perquè a la Met tenia una altra afició. Va sortir al carrer sense que ningú el veiés. Va posar-se les sabates i va començar a córrer entre les cases altes i els estrets carrerons. I va perdre's entre una multitud de gent. Tots avançaven en la mateixa direcció. Sabia que, amb aquella multitud, es dirigia cap a la, pla cap a la plaça de Jamaa el Fna. Va fanyar-se, deixant sense duba el corrent de la gent. Va passar pel costat del verdulaire, del fruiter, va passar també davant de l'artesà del coure, que treballava feliç i content, i davant dels venedors de catifes de colors, penjades a les parets de la botiga. Va dirigir-se cap a un altre carreró, sota les enormes paques de llana de colors. Vermell, carbassa, blau, groc, tot de fils de llana, que un dia es convertirien en cató. L'Armet sabia molt bé què esperava. Allí estava la plaça d'Alfnà, davant seu. Era el cor de la ciutat, un lloc ampli, asfaltat, en el qual s'aplegaven els habitants de la ciutat i els turistes per passejar-hi, seure-hi, parlar-hi, escoltar, vendre i de vegades comprar. Des d'aquest lloc es podien veure les muntanyes de l'Atlas. L'Ahmet va recordar la caseta de la seva àvia, allà a les muntanyes, al mig del bosc. Li agradaven anar-hi perquè la vida allí dalt era diferent. Va tornar a pensar en la plaça de Jamal Afnà, en aquells que havia vingut a veure. Ja hi havia una colla de gent que formava un grup. La Met sabia molt bé què esperaven i de sobte va aparèixer el Haliki, l'home enmig de la rotllana. Era d'edat avançada, es recolzava en un bastó i el feia amunt i avall. Es van alçar les veus cridant per rebre. L. Tothom el coneixia, s'asseia al seu voltant perquè era el Haliki, l'home que explicava històries diverses a qui les volgués sentir i que al final del dia arreplegava diners de qui es quedava escoltar-lo. Si la història era bona, els oients eren més generosos. De vegades, les històries duraven diversos dies, o fins i tot setmanes. La majoria dels oients eren pobres analfabets, però l'Ahmed sabia llegir i escriure, i li agradava escoltar les històries. També. <tot> <'està> Quan el Jaliqui feia el seu bastó en l'aire per imitar les antigues lluïdes espases, l'Akmet arropia el cap de por que tenia, i tots els caps dels altres espectadors s'ajupien també. I quan l'Ogres menjava la carn humana, l'Akmet contenia la respiració igual que els altres. Però de vegades, el Jaliqui volia fer riure els espectadors fins que se les seves rialles per tota la plaça. Aquel dia, l'Amet va tenir sort perquè va trobar un lloc a primera fila, on va seure's amb les cames creuades i es va posar a escoltar les històries. El Jaliqui va aixecar el bastó per fer callar els espectadors i va dir Avui, amics meus, continuarem amb les aventures d'un nen que va créixer pobre, que no tenia res més que la seva innocència i les seves ganes de treballar. I amb el bastó va assenyalar l'Amet, que va amagar la cara un moment. El Jaliqui va continuar dient Però, de vegades... Amic meu. I va començar a explicar una història darrere l'altra. La del príncep Amet, la del llop, la de l'arissó... Oh du god, oh god, tu peux pas pas tuer, shot oh, c'est que c'est que c'est good, non, non. Ja, ja. Check it, check it, but. Tu veux le jeu?